Ana Karenina Pista 8 Sunt și baluri unde se petrece totdeauna bine? O întreba Ana cu o ușoară ironie. E ciudat, dar sunt. La Bobrișcevii totdeauna e veselie, la Nichitin de asemenea. Pe când la Meșcovii mor totdeauna de plictiseală. N-ați observat? Nu, draga mea, pentru mine nu mai există baluri unde se petrece bine, zise Ana. Chiti întrezări în ochii ei lumea aceea necunoscută, zăvorâtă pentru dânsa. Pentru mine există numai baluri pe care le îndur cu mai multă sau mai puțină plictiseală. Cum te poți plictisi dumneata la un bal? Adică de ce nu m-aș plictisi și eu la un bal? O întrebă Ana. Chiti știa că Ana bănuia răspunsul. Fiindcă ești totdeauna cea mai frumoasă. Ana roșea foarte ușor. Se îmbujoră și răspunse: Mai întâi nu sunt niciodată cea mai frumoasă. În al doilea rând, chiar dacă ar fi așa, ce are a face? Ai să te duci la balul acesta? o întrebă Kitty. Cred că n-am să pot lipsi. Iar pe ăsta, spuse Ana Taniei, care încerca să-i scoată inelul ce ieșea ușor din degetul ei alb, din ce în ce mai subțire spre vârf. Mi-ar părea foarte bine dacă ai venit și dumneata, aș vrea așa de mult să te văd la un bal. Dacă va trebui să mă duc, am să mă cel puțin cu gândul că asta îți face plăcere. Grișa, te rog, nu mă ciufuli și așa mi-e părul destul de zburlit. Protestă Ana, îndreptându-și o șuviță cu care se jucase Grișa. Parcă te văd la bal într-o rochie violetă. De ce tocmai violetă? O întrebă Ana surâzând. Hai copii! Duceți-vă, duceți-vă. Auziți? Miss Hall vă cheamă la ceai. adăugă ea, desprinzându-se din mijlocul copiilor și trimițându-i în sufragerie. Știu de ce dorești să fiu și eu la bal. Are o deosebită însemnătate pentru dumneata și ai vrea ca toată lumea să fie acolo și să ia parte. De unde știi? Ai ghicit. Ah, cât de frumoasă e vârsta dumitale! urma Ana. Nu mi aduc și eu aminte. Cunosc ceața asta albăstruie, asemenea acelei ce acoperă munții Elveției, ceața ce învăluie vârsta fericită când copilăria se apropie de sfârșit și se străvede prin acel văl orizontul nemăsurat de bucurie și de fericire spre care se deschide un drum ce se îngustează din ce în ce mai mult, când pornește vesel și totuși cu oarecare teamă pe această cale lungă, deși ea îți pare plină de lumină și negreită de frumoasă. Cine n-a trecut prin asta? Chiti zâmbi în tăcere. Dar cum a trecut ea prin asta? Cât aș vrea să cunosc romanul ei de dragoste. Se gândi Chiti, amintindu-și de înfățișarea lipsită de orice poezia lui Alexei Alexandrovici, soțul Anei. Am aflat ceva. Mi-a spus Stiva. Te felicit, Urma Ana. L-am întâlnit pe Vronski la gară. Îmi place foarte mult. Ah, era acolo? O întrebă Chiti îmbujorându-se. Dar ce ți-a spus Stiva?" Mi-a povestit totul. Mi-ar părea foarte bine. Am călătorit ieri cu mama lui Vronski." Adăuga Ana. Contesa mi-a vorbit tot timpul de dânsul. E fiul ei preferat. Știu cât de părtinitoare sunt mamele, dar... Ce ți-a povestit maică sa?" Multe și mărunte. Deși știu că e feciorul ei favorit, totuși se vede că e într-adevăr un cavaler." Mi-a povestit de pildă Că a vrut să-i cedeze fratelui său toată averea. În copilărie a făcut ceva și mai extraordinar. A salvat o femeie de la annec. Într-un cuvânt, un adevărat erou," zise Ana și Zâmbi, aducându-și aminte de cele două sute de ruble date în gară. Nu pomeni însă nimic despre aceste două sute de ruble. Îi era oarecum neplăcut să-și aducă aminte de gestul acesta. Simțea că în el era ceva care o privea pe dânsa și care n-ar fi trebuit să fie." Contesa s a rugat foarte mult să-i fac o vizită, urma Ana. Mi-ar părea bine să o vând. Mâine mă duc la ea. Dar, slava Domnului, stiva asta destul de mult în budoarul lui Doli. Adăugă ea, schimbând vorba și ridicându-se în picioare, oarecum nemulțumită, i se părul lui Kitty. Nu, întâi eu. Ba nu, eu. Strigau copiii care își luase răceaiul ceaiul și veneau acum în fugă la mătușa Ana. Toți deodată. Strigă Ana și, râzând, alergă în întâmpinarea lor. Îi îmbrățișă pe toți grămadă și răsturnă pe divan în țipetele lor de bucurie. Capitolul 21 Când se servi ceaiul pentru cei mari, Doli ieși din odaia ei. Stepan Arcadici nu veni. Ieșise probabil din budoarul soției pe ușa din dos. Vădem să nu-ți fie frig sus," spuse Doli către Ana. Aș vrea să te mut jos, am fi mai aproape una de alta. Vai, te rog să nu ai nicio grijă de mine, răspunse Ana privind o culoare minte drept în față și încercând să-și dea seama dacă soții se împăcaseră ori nu. Ai avea aici și mai multă lumină, zise cumnata. Ți-a mai spus că dorm în buștean și oricând. Despre ce-i vorba? Întrebă Stepan Arcadici ieșind din biroul său și uitându-se la soția sa. După tonul lui, atât Kitty cât și Ana, înțeleseră numai decât că soții se împăcaseră. Vreau să mut pe Ana jos," răspunse Doli. Trebuie însă schimbate și perdelele. Dar nimeni nu se pricepe. Am să le mut eu singură." Dumnezeu știe dacă s-au împăcat cu adevărat," se gândi Ana, auzindu-i glasul rece și liniștit. Ah, lasă, doli. tu îți faci greutăți din orice," îi spuse Stepan Arcadice. Dacă vrei, îi fac eu totul. Da, cred că s-au împăcat, se gândia Ana. Știu eu cum faci tu totul, răspunse Doli. Ai să-i spui lui Matvei să facă ceea ce nu e în stare să facă. Tu ai să pleci, iar el are să încurce totul. Și spunând acestea, zâmbetul ei obișnuit, ironic, îi încreți colțul buzelor. S-au împăcat cu adevărat, cu adevărat, slavă Domnului își zise Ana și, bucurându-se că ea fusese aceea care îi împăcase, se apropie de Doli și o sărută. Deloc! De ce ne disprețuiești așa pe mine și pe Matvei?" o întrebă Stepan Arcadici pe soția sa cu o sclipire de zâmbet. Ca de obicei, Doli păstră un ton ușor ironic față de soțul său în tot cursul serii. Stepan Arcadici era mulțumit și vesel, cu măsură, fără să pară că, fiind iertat, își uitase vina. La nouă și jumătate, conversația foarte veselă și plăcută în jurul ceaiului de seară, fu întreruptă de un eveniment cu totul obișnuit în aparență, dar care, nu se știe de ce, le părut tuturor ciudat. După ce vorbirea de cunoscuții comuni din Petersburg, Ana se ridică deodată în picioare. Îi am în album," zise Ana. Cu prilejul acesta am să vi-l arăt și pe serioja al meu," adăugă ea cu un mândru zâmbet matern. opte la ora 10 îi spunea ea noapte bună fiului său, culcându-l adesea înainte de a pleca la vreun bal, și Ana se simțea întristată la gândul că acum se afla atât de departe de copilul ei. Orice ar fi vorbit, care Nina se întorcea mereu cu gândul la serioja, băiețelul ei cu părul creț. Simțea nevoia să-i privească fotografia și să vorbească despre dânsul. Folosindu-se de primul prilej, ea se ridică și se duse după album cu pași ușor și hotărâți scara dinspre odaia ei de sus era chiar scara cea mare a vestibulului încălzit de la intrare. Pe când Ana ieșea din salon, s-a auzit soneria în antreu. Cine ar putea fi?" întrebă Doli. E prea devreme să fi venit după mine și pentru altcineva ar fi prea târziu," spuse Kitty. Mi-au adus desigur corespondența," zise Stepan Arcadici. Trecând prin dreptul scării, Ana a văzut pe servitorul care venea grăbit să anunțe pe noul sosit rămas lângă lampă. Uitându-se în jos, Ana l-a recunoscut pe Vronski. Un ciudat sentiment de plăcere și în același timp de teamă îi fioră inima. Vronski stătea în picioare, îmbrăcat cu paltonul și scotea ceva din buzunar. În clipa când Ana a ajunse la mijlocul scării, Vronski își ridică ochii, o văzu și pe fața lui se evi o expresie de sfială și de spaimă. Ana și înclină ușor capul și trecu mai departe. În urma ei răsunară glasul puternic al lui Stepan Arcadici, poftindu pe Vronski să intre și vocea stăpânită, caldă și liniștită a vizitatorului, care refuza. Când Ana se întoarse cu albumul, Vronski plecase. Stepan Arcadici spuse că Vronski venise să se intereseze de dejunul care urma să fie dat a doua zi unei celebrități sosite în oraș. N-a vrut să intre cu niciun preț, mi s-a părut cam ciudat, adăugă Stepan Arcadici. Kitty se îmbujoră la față. Credea că numai ea înțelesese de ce venise Vronski și de ce nu intrase în casă. A fost la noi, își zise Kitty. Nu m-a găsit acasă și și-a închipuit că sunt aici. Dar n-a mai intrat, fiindcă așa a dat seama că e târziu și că Ana e aici. Tot schimbară priviri fără să spună nimic și începură să se uite la albumul Anei. Faptul că cineva venise pe la nouă și jumătate la un prieten ca să afle mănunte în legătură cu masa care se punea la cale, n-avea nimic deosebit. Totuși, lucrul acesta îi se păru tuturor ciudat și, mai cu seamă, anal socotine potrivit. Capitolul 22 Balul abia se deschisese când Kitty, împreună cu maică urca urcă scara cea mare, scăldată în lumini, încadrată de flori și de valeți pudrați în livrele roșii. Din saloane venea ca dintr-un stup un foșnet ritmic. În timp ce doamnele își îndreptau un în oglindă lângă scară printre arborii de seră, coafiurile și rochile, din salon se auzeau sunetele potolite și limpez de vioara ale orchestrei, care începuse primul vals. Un domn mai în vârstă, care își așeza la o altă oglindă părul cărunt de la temple, răspândind un puternic miros de parfum, se întâlni cu ele pe scară față față și se dădu în lături cu o vădită expresie de admirație pentru Kitty, pe care nu o cunoștea. Unul dintre junii de societate, numiți de bătrânul prinț Scherbatsky Filfizoni, un tânăr imberb cu o vestă răscruită adânc, le salută, îndreptându-și din mers cravata albă. Dar după ce trecu repede prin fața lor, se întoarse și o pofti pe Kitty la cadril. Primul cadril, fiind făgăduit lui Vronski, Kitty acordă tânărului cadrilul al doilea. Un militar care își încheia mănușile, îi făcu loc în ușă și, netezindu-și mustățile, o admiră pe Kitty, delicioasă în rochea ei roz. Deși rochia coafiura și pregătirile de bal o costaseră multă trudă și bătaie de cap, Kitty, care purta o complicată rochie de tiul pe un furou roz, intră în sala de bal cu mișcări libere și firești, din impresia că rozetele și dantelele, ca și toate detaliile îmbrăcăminții, nu-i ceruseră o clipă de atenție, nici ei și nici celor ai casei. Parcă se născuse în tiulul și în dantelele acelea, având o coafură înaltă, împodobită cu un trandafir și două frunzișoare în vârf. Înainte de a intra în salon, când bătâna prințesă încercă să îndrepte cordonul care îi se întorsese, Kitty se feriu ușor. Simțea că la ea totul părea frumos și plin de grație în chip firesc și că nu mai era nimic de îndreptat. Chitii trăia una din cele mai fericite zile ale sale. Rochia nu strângea nicăieri. Gulerul mare de dantelă nu-i cădea de pe umeri. Rozetele nu se mototoliseră și nu se rupseseră. Pantofii roz, cu tocuri înalte, mi strângeau piciorușul, ci, din potrivă, îl făceau să se simtă bine. Buclele dese ale părului blond păreau naturale pe capul ei mic. I se încheia fără să se rupă, tu trei nasturi mănuși lungi, bine întinse pe mână, fără să-și într-un nimic forma. Panglicuța de catifea neagră a medalionului îi cuprindea cu o deosebită grație gâtul. Cordeluța asta era o minune. Încă de acasă, privindu-și gâtul în oglindă, Chiti simți cât farmec avea panglicuța. De orice s-ar fi putut îndoi, dar n-avea nicio îndoială că panglicuța era o minune. Chiti zâmbi și aici, la bal, privindu-și o oglindă. Pe brațe și pe umerii săi goi simțeau o răcoare de marmură, ceea ce îi dădea o senzație foarte plăcută. Ochii străluceau. Buzele ei rumene nu puteau să nu zâmbească, deoarece își dădea seama cât era de încântătoare. Nici nu apucă să intre în salon și să ajungă la mulțimea doamnelor îmbrăcate în tiul, panglici și dantele multicolore, care așteptau să fie invitate la dans, nu zăbovea niciodată în această mulțime, când un cavaler o și invită. Era Egorushka Korsunski, cel mai bun dansator, primul cavaler în ierarhia balurilor, vestit conducător de baluri, maestru de ceremonii, om însurat, bărbat frumos și elegant. O lăsase tocmai atunci pe contesa Banina, cu care deschisese balul. În timp ce cerceta grupul dat în seama lui, adică cele câteva perechi care începuseră să danseze, Korsunski o văzut pe Kitty intrând. Se îndrepta în grabă spre ea cu acea sprintenală plină de siguranță și grație, proprie numai dirijorilor de baluri. Se înclină și, fără să o întrebe dacă îngăduie sau nu, ridică mâna ca să-i cuprindă talia subțire. Chitii întoarse capul, căutând pe cineva căruia să-i încredințeze evantaiul. Gazda îl luă, surâzând. Ce bine ai făcut că ai venit la timp!" zise Korsunski, prinzând o detalie. Nu înțeleg obiceiul de a întârzia." Kitty își puse mâna stângă, arcuită, pe umărul dansatorului, iar picioarele ei mici, în pantofi roz, începură să lunece repede, ușor și ritmic, în tactul muzicii, pe parchetul lucios. Când valsează cineva cu ta, parcă se odihnește," îi spuse cavalerul, trecând la primii pași încet de vals. O minune! Ce ușurință! Que precision!" Adăugă el, repetând de altfel ceea ce spunea aproape tuturor bunelor sale cunoștințe. Kitty zâmbia auzindu-i lauda și cercetea mai departe sala cu privirea peste umărul lui. Nu mai era domnișoara care iese pentru prima dată la bal, în ochii căreia toate chipurile se contopesc într-o singură impresie fermecătoare. Nu era însă nici domnișoara care a luat parte la toate balurile și pentru care fețele invitaților sunt atât de cunoscute încât o plictisesc. Ea se afla pe hotarul dintre aceste două categorii și, deși era emoționată, avea destulă stăpânire de sine ca să poată urmări ce se întâmpla în jurul ei. Văzu adunată în colțul stâng al salonului toată floarea societății. Erau acolo și frumoasa Alidii, soția lui Corsunski, exagerat de decoltată, și stăpâna casei și Crivin, a cărui chelie strălucea totdeauna unde s-aduna crema societății. Între acolo se uitau tinerii neîndrăznind să se apropie. Acolo îl descoperi Kitty pe Stiva și lângă el silueta elegantă a Anei, îmbrăcată în catifea neagră. Era și el acolo. Kitty nu-l mai văzuse din seara în care îl refuzase pe Levin. Cu ochii ei ageri, îl recunoscu numai decât. Observă chiar că și el se uita la dânsa. Mai facem un tur? N-ai obosit?" o întrebă Corsu înschig ușor. Mulțumesc, nu. Unde să te conduc? Mi se pare că în colțul acela e Karenina. dumă la ea. Unde dorești? Corsunski valsă mai departe, cu pași din ce în ce mai înceți, îndreptându-se spre cercul din colțul stâng al salonului. Repeta mereu: Pardon, madame, pardon, pardon, madame, și strecurându-se printr-o mare de dantele, tiul și panglici, fără să atingă cât de ușor pe cineva. Își învârti partenera în loc atât de repede, încât i se dezvăliră picioarele subțiri cu ciorape ajurați, iar trena i se desfăcu ca un evantai și acoperi genunchiul lui Crivin. Corsunski se înclină, își îndreptă pieptul și oferi brațul ca să conducă la Ana Arcadievna. Îmbujurată la față, Kitty își luă trena de pe genunchiul lui Crivin și, ușor amețită, se uită în toate părțile căutându-o pe Karenina. Ana nu purta o rochie violetă cum își închipui Kitty, ci una de catifea neagră cu un decolteu mare care dezgolea umerii plini, pieptul și brațele rotunde, cu mâini subțiri și mici, totul sculptat parcă în fildeș vechi. Rochia avea o garnitură de dantele venețiene. Pe cap, în părul negru, Ana aș pusese o mică ghirlandă de pansele. Avea și un buchesel din aceleași flori prins la talie, cu cordonul negru al rochiei, între dantele albe. Coafiura ei era foarte simplă. Ceea ce o deosebea erau buclele scurte, naturale, ale părului său cârlionțat, care îi se revărsau mereu pe tâmple și pe ceafă, împodobind-o. În jurul gâtului neted, ca sculptat, purta un șirac de mărgăritare. Kitty o vedea pe Ana în fiecare zi. Era îndrăgostită de dânsa. Și-o se însă îmbrăcată neapărat în violet Dar văzând-o în negru Își dădu seama că nu-i prinsese tot farmecul O vedea acum într-o lumină cu totul nouă și necunoscută Înțelese că Ana nu se putea îmbrăca în violet Și că vraja ei stătea tocmai în aceea Că punea în umbră orice toaletă purta Nici rochea aceea negru cu dantele vaporoase Nu ți-a trăgea atenția prea mult Toaleta era numai cadrul ei Nu vedea decât pe ea Simplă, firească Grațioasă și totodată veselă, vioaie. Ana stătea ca totdeauna ținându-se foarte drept. Când Chiti se apropie, Karenina vorbea cu stăpânul casei, cu capul ușor întors spre dânsul. Nu, eu nu arunc cu piatra," îi răspundea Ana la ceva, deși ei nu înțeleg." Adăugă ea ridicând din umeri și întorcându-se spre Chiti, o privi cu un zâmbet duios, protector. Apoi, cu acea privire iutea femeilor, îi cercetă toaleta și făcu o mișcare ușoară cu capul, pe care Kitty o interpretă ca o aprobare pentru toaleta și frumusețea ei. Intri dansând în salonul acesta, îi spuse Ana lui Kitty. E una dintre cele mai credincioase ajutoare ale mele," interveni Korsunski, salutând o pe Ana Arcadievna, pe care încă nu o văzuse. Prințesa ne ajută să fie balul vesel și frumos." Ana dievna. Un tur de vals!" o invită el, înclinându-se. Vă cunoașteți?" întrebă gazda. Pe cine nu cunoaștem noi? Soția mea și cu mine suntem calupii albi, cum spun francezii. Ne cunosc toți!" răspunse Corsunski. Un tur de vals, Ana Arcadievna. Nu dansez când pot să mă scuz!" zise doamna Karenina. Dar astăzi nu se poate să nu dansați!" răspunse Corsunski. În clipa aceea se apropie Vronski. Dacă astăzi nu se poate să nu dansez, atunci să dansăm, hotărâ Ana prefecându-se că nu observă salutul lui Vronski și purând de repede mâna pe umărul lui Corsunski. De ce o fi nemulțumită de dânsul? Se gândi Kitty băgând de seamă că Ana nu răspunsese voit la salutul lui Vronski. Vronski se apropie de Kitty, i-a dus aminte de primul cadril și-și exprimă părerea de rău că, în timpul din urmă, nu avusese plăcerea să o vadă. Ascultându-l, Kitty o privea și o admira pe Ana cum dansa. Se aștepta ca vronski să o invite la vals, dar el nu invită. Atunci ea îl privi mirată în ochi. Vronsky roșii și o invită repede la vals. Dar abia îi cuprinse talia subțire și îi făcu primul pas că muzica se opri brusc. Kitty îi privi fața care era așa de aproape de dânsa. Și încă mult timp după aceea, vreme de câțiva ani, privirea aceea plină de dragoste pe care i-o aruncase ea și la care el nu răspunsese, îi sfâșia inima ca o rușine de neîndurat. Pardon, pardon, vals, vals!" strigă Corsunschi din celălalt capăt al salonului și înlănțuind-o pe prima domnișoară întâlnită în cale, începu să danseze cu ea. Capitolul 23 Vronski dansă cu Kitty câteva tururi de vals. Apoi ea se la maică sa. Și n-apucă să schimbe cu contesa Nordstone decât câteva cuvinte că Vronski și veni după dânsa pentru primul cadril. În timpul cadrilului nu vorbiră nimic deosebit. Conversația, mereu întreruptă, căzu asupra soților Corsunski, pe care Vronski îi descrise foarte nostim ca pe niște copii drăguți de 40 de ani Apoi vorbirea despre un viitor teatru de societate. O singură dată o tulbură conversația când atinse o latura a vieții sale. Când Vronski întrebă dacă și Levin era acolo, adăugând că îi plăcuse mult. Dar Kitty nu se aștepta la mai mult de la cadril. Aștepta cu inima strânsă mazurca. I se părea că totul trebuia să se hotărască în timpul mazurcii. Nu îngrijora faptul că Vronski nu invitase la mazurcă în timpul cadrilului. Era sigură că va dansa cu el mazurca, la fel ca și la celelalte baluri. Refuză cinci cavaleri, spunându-le că e angajată. Tot balul, până la ultimul cadril, a fost pentru Kitty un vis fermecător, plin de culori vii, de sunete și de mișcare. Numai când se simțea prea obosită nu dansa și avea nevoie de câteva clipe de odihnă. Dansând însă ultimul cadril cu un tânăr politicos pe care nu-l putea refuza, Kitty se pomeni în fața lui Vronsky și a Anei. Nu se întâlnise cu Ana de la sosire și acum o vedea iarăși într-o lumină nouă și neașteptată. Descoperi la ea o stare de spirit pe care o cunoștea foarte bine. Încântarea succesului. Vedea că Ana e amețită de vinul admirației pe care o stârnea. Cunoștea simțământul acesta. Eștia simptomele și le descoperea acum la Ana. Îi vedea jucăușe jucăușare ochilor, zâmbetul de fericire și de încântare care cu ea involuntar buzele, Grația plină de siguranță și armonia a mișcărilor. Cine-o fi?" se întrebă Kitty. Toți sau unul singur?" Kitty nu prea întreținea conversația cu tânărul său dansator, care pierdu firul vorbei fără a-l mai putea noda. Supunându-se aparent veselelor și sonorelor strigăte de comanda ale lui Korsunski, ocupat să dirigeze pe toată lumea, când a un grand rond, când a un șen, Kitty observa totul și inima îi se strângea din ce în ce mai mult. Nu, nu e îmbătată de admirația mulțimii, ci de aceea a unui singur bărbat. Cine o fi? Oare nofiel? fi el? Ori de câte vorbea cu Ana, în ochii ei fulgera o lucire de bucurie și un zâmbet fericit îi arcuia buzele rumene. Părea să să și stăpâni bucuria care îi zbucnea pe față fără voia ei. Dar el... privi și se înspăimântă. Sentimentul care se răsfrângea pe fața Anei, ca într-o oglindă, era același care se vedea și pe chipul lui. Unde era atitudinea veșnic, calmă și energică? Unde expresia liniștită și fără a feței sale? De câte ori îi vorbea Anei, Vronsky își-a plecat puțin capul, vând parcă să-i se prosterne la picioare. Privirea lui avea o expresie de supunere și de spaimă. Nu vreau să vă jicnesc," spunea parcă de fiecare dată privirea lui. Vreau numai să mă salvez și nu știu cum." Fața lui avea o expresie pe care Kitty nu i-o văzuse niciodată. Amândoi spuneau despre niște cunoscuți comuni, lucruri fără nicio importanță, dar lui Kitty se părea că fiecare cuvânt rostit de ei hotăra atât soarta lor cât și pe a ei. Și ciudat, într-adevăr, deși amândoi vorbeau despre Ivan Ivanovici, care era cu franțuzeasca lui, și despre domnișoara Elețcaia, pentru care s-ar fi putut găsi o partidă mai bună, aceste cuvinte aveau însă pentru dânsii o însemnătate deosebită. Își dădeau seama de aceasta deopotrivă atât ei cât și Kitty. Pentru Kitty, balul și tot ceea ce o înconjura începeau să nuate în ceață. Numai educația severă pe care o primise o susținea și o silea să facă ceea ce îi se cerea, adică să danseze, să răspundă la întrebări, să vorbească, ba chiar să și surdă. Dar înainte de începerea mazurcii, când scaunele începură să fie trase la perete, iar câteva perechi și trecuseră din saloanele mici în sala cea mare, Kitty trei clipe de desnedește și de groază. Refuzase cinci cavaleri și acum vedea că nu va dansa mazurca. Nu mai spera să fie invitată, tocmai fiindcă avusese prea mare succes în societate și nimănui nu i-ar fi putut trece pe minte că nu invitase nimeni până atunci. Ar fi trebuit să-i spună mamei că e bolnavă și să plece acasă, dar nu era în stare. Se simțea zdrobită. Se duse în fundul unui salonaj și se lăsă într-un fotoliu. Rochia evaporoasă se ridică ușoară ca un nor în jurul trupului său gingaș. Un braț gol, subțire, Delicat și feciorelnic, lăsat neputincios în jos, se pierdu în faldurile volanului trandafiriu. Cu cealaltă mână ea ținea evantaiul și cu mișcări repezi și scurte își făcea vânt peste fața învăpăiată. Cu toată înfățișarea ei de fluture avea prins de un fir de iarbă, gata să-și ia zborul desfăcându-și aripile irizate, Kitty își simțea inima grea, plină de o de îngrozitoare. Dar dacă mânșel dacă n-a fost nimic și lăsa din nou să-i se perinde prin minte ceea ce văzuse. Ce înseamnă asta, Kitty?" o întrebă contesa Norstone, apropiindu-se de ea fără zgomot pe covor. Nu mai înțeleg nimic.